Антуанетта нарешті зібрала докупи ті свої якості, які лежали десь на верхній полиці у шафі, невживані упродовж кількох років. Рішучість, мужність, силу, здатність тверезомислити і будувати плани. Тепер усе це їй знову знадобилось. Вона знову стала жінкою, яка все мусить вирішувати сама. Антуанетта розуміла, основне зараз правильно розрахувати гроші щоб вистачило до повернення Маркіяна. Вона наївно вірила, що його таємниче зникнення ненадовго, і він неодмінно повернеться, і все стане, як колись. Головне – дочекатись. Ощадливо витрачаючи, можна було дочекатися. Десь отак до року, якщо не робити значних витрат. Основні витрати – платня за квартиру, власне, за дві – свою і мамину. Антуанетта знову подивувалась Марковій передбачливості. Він записав чомусь квартиру на неї. Та й мамину переоформив також на її ім'я, щоб менше клопотів пояснив. Він наче знав наперед. Вже потім, аналізуючи факти, так таки впевнилась. Не наче знав. А просто знав. Втім, Антуанета не була б українською жінкою, якби не думала не тільки над тим, як заощадити, а й над тим, як заробити, як примножити. Отой банківський рахунок на її ім'я на чорний день. Цього зачіпати не можна, хіба у випадку війни? Як заробити? От у чім питання, сказав би, почухавши потилицю датський принц Амлет. Антуанетта почувалась зараз не героїною Шекспіра, а, скоріш, персонажем створу Даніеля Дефон, закинутого на безлюдний острів у бурхливому океані. Зник не лише Маркіян. Валя, хай там молодша, але без сумніву, досвідченіша у справі заробітків, могла б порадити, допомогти попервах, вказати, бодай, напрям руху. «Де вона тепер, Валюшка?» І якими світами блукає. Та ж сама нечиста сила, яка змусила Маркіяна покинути дім, вигнала у світи Валентину. Антонетта знала, уявляла собі, чого коштувало Валі це рішення – поїхати. Вона так не любила країну, в якій, згідно із паспортом, мусила жити. Не любила не те, мабуть, слово. Вона боялась її, не почувалась там своєю, вільною. Так, мабуть, живуть невістки зі злою свекрухою, мусять жити, мусять виконувати якісь приписи, посміхатися тоді і там, де треба, мусять догоджати. Втім, свекруха у Валентини принаймні заможна. Вона не дасть образити чужому, вона вилікує у випадку хвороби, вона не дозволить загинути з голоду, допоможе в біді. Та за це треба догоджати – дотримуватись її законів, звичаїв. Треба навчитись бути педантично точною, треба... Врешті Валя цього вже навчилась. Єдине, чого не навчиться, мабуть, ніколи, любити свого законного чоловіка, Отто. І в цьому Антуанетта її чудово розуміла. З Валюшкою було б легше пережити втрату, з друзями завжди легше. Виявляється, не так вже й багато у неї друзів з давніх Тетяна й Анатолій чому Антонета майже забула про них Тетяна без сумніву, допоможе дорога на зустріч Тетяні снився сон одначе стоїть вона за прилавком але чомусь на базарі а поруч торгує Анатолій а поруч із ним знову вона, Тетяна, а далі знову Анатолій. І так увесь ряд до кінця. Ряд їхній монополізований, а біля них сила селена покупців, розмаїтого люду. І люд ото й не купує, а хапає увесь товар без розбору. Ядка швидко порожніє, спеціально найнятий вантажник не встигає підносити товар. Тетяна кричить, ворушиться, мовляв, Ворушись, а він бігає, носить, аж упріває, а покупці розбирають той товар, а вантажник носить, а покупці розбирають».